Continuem en plan esportiva perquè els clubs tianencs tenen aquest cap de setmana un gran cavall de batalla i és que hauran de disputar partits contra equips de la part alta de la classificació. És el cas del primer equip del bascet tiana que s'enfrontarà al Cabrera i del futbol sala la Conreria que es desplaçarà fins a Ripoll per disputar un maig que es preveu complicat. Comencem pel futbol sala a la Conreria que es presenta a la cita d'aquest cap de setmana amb molt bons ànims després de la victòria del passat cap de setmana. Tot i així els tianencs són conscients que el Ripoll és un os dur, ja que és un equip que al cap de la setmana passada va acabar golejant 8 a 1 al seu rival. Així doncs, els de Ripoll posaran a prova un equip que viatjarà a Terrasus Onenques amb un gran nombre de baixes, tal com ha explicat el coordinador tècnic del club, Antoni Bravo. És un dels nosaltres favorits, amb la Riga i algun equip més. I a més a més, que tenim el handicap de les baixes. Tenim sensat la necessitat dels jugadors i tenim la, baix, la, la baixa del Fabio, que segurament serà un dels llogadors més importants, que per, per més persones no poden venir. O sigui que, bueno, crec que és molt important haver començat fent 6 eh, sobretot per tenir en compte aquesta sortida i els problemes amb què anirem a ajudar aquesta sortida. Per la seva banda, el primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana es desplaçarà aquest dissabte fins a Cabrils per disputar un partit que començarà a les 6 de la tarda. El primer equip del bascet jugarà a casa contra el Cabrera, un dels equips més forts de la segona catalana. A més, hi ha un altre factor que fa que el partit d'aquest cap de setmana sigui especialment important pels tianecs, i és que després de tres setmanes sense guanyar, els ànims de l'equip no es poden permetre una altra derrota. Així ho ha explicat l'entrenador David Borrell. No, el Cabrera a casa és un equip dels altres, però bueno, que també hem perdut. I estarà a la cosa, perquè eh, tothom com a mínim no ha guanyat algun partit. Som tres equips o quatre que no hem guanyat encara i s'ha de guanyar aviat. Venen dos partits difícils, si els guanyes algun et motiva, si no, et pots anar afrontant i cada vegada El primer equip del basquetiana jugarà diumenge al Pavelló Papallopolisportiu Jordi Marí a partir de dos quarts de sis de la tarda. La informació local a Ràdio Tiana.